Рана все одно брудна. Для того, щоб ми перевірили вашу кваліфікацію, люб'язно пояснив старий лікар. Покажіть. Галина на якусь мить здобула право наказувати. І Шпрингер відчув, що не послухатися її зараз неможливо. І це ще більше роздратувало штандарт Фюрера, але мусив підкоритися. Сестра обережно почала знімати з обличчя бенти, в рудих, уже засохлих плямах крові. Світло, наказала Галина, і над столом спалахнула, як сонце, лампа денного світла, пінцет. Слів її тепер перекладати вже не доводилося. Сестра розуміла їх, ніби знала чужу мову. Він давно непритомний, після вибуху приходив до пам'яті. На якийсь час? А потім знову знепритомнів мовила Галина, значить струс мозку не сильний. Вже не дбаючи про стерильність, вона скинула рукавички, бо звикла оперувати без них, і тим заслужила ще один схвальний погляд старого лікаря. На місці Галини він зробив би так само. Шпрингер насторожився, але промовчав. Тепер Галина працювала, ні на кого не звертаючи уваги. Десятки дрібних осколків п'ялися в обличчя і в очі генерала. Він, видно, вродився під щасливою зурею, бо жоден не пробив глибоко рогової оболонки ока. Перший невеличкий осколочок упав на білу емаль лотка, за ним другий, третій, десятий. Шпрингер підозріло стежив за роботою Галини. Він запитально поглядав на лікаря, але старий мовчав. Кохарами широко розтягаючи, фіксуючи повіки. Нарешті Галина кинула в лоток сімнадцятий шматочок заліза. Збільшувальне скло попросила вона і магніт. У нас немає, відповів лікар. Негайно пошліть когось до мене. Привізіть лупу і магніт, наказала вона штренгерові. Тільки не лякайте моїх друзів. Ви вже й так досить їх налякали. «Ви могли взяти інструмент?» – одразу обурився Шпрингер. «Я вас запитувала, що треба взяти з собою?» «Ви відповіли, що у вас усе є. Швидше, рани не можуть довго лишатися відкритими». «Відпустіть, кохерисповік», – наказала лікарові. «Чого ви чекаєте швидше?» Останні слова вже стосувалися Шпрингера, який аж занімів від такої зухвалості. Але скорився, бо надто вже багато неприємностей може бути, якщо командир 7-ї дивізії італійських берсальєрів генерал Гвідо Матінелі, не одужує до вирішального бою. Ваш чоловік був членом партії? Так. А ви самі? Ні. У вас там була практика на кордоні? Так, у сусідній сільській лікарні. Лікарня була добре обладнана, багато було хворих, трахома. Вона була добре обладнана, а хворих не дуже багато. Трахоми в Радянському Союзі вже немає взагалі. Як і взагалі скоро не буде Радянського Союзу?» Галина промовчала, Хоч їй дуже хотілося вимовити одне єдине слово. «Сталінград». «Ви зараз згадали Сталінград?» – не би прочитав її думки штандартенфюрер – «Це тільки маленький епізод у вже виграній нами війні». Шпрингер говорив, але певності в голосі його не було, і він розумів, що Галина це відчуває, і від того злостився, дратувався ще більше, знаючи, що відповідь на всі його докази тільки одна – Сталінград. І справді вона, ця відповідь, уже прогриміла на весь світ. Штандарт фюрер знав багато про далекосяжні плани командування на наступне літо, але тепер вони йому здавалися обмеженими, коли порівняти з наступом першого літа чи з проривом на Волгу і Кавказ. Ну хай навіть вдало пройде ця операція «Цитадель», яку розробили в оберкоманду вермахті в генеральному штабі під керівництвом цього «Рожевощокого» схожого на різдвяне порося генерала Кейтеля. Хай зріжуть оцю курську дугу. Від того, звичайно, щось зміниться, але все одно не настільки, щоб принести остаточну перемогу. Її треба шукати вже не на ратних, а на дипломатичних полях, спрямувавши погляди до Америки. Що говорять у народі про перемогу наших військ? — запитував далі Шпрингер. — Не знаю. — Невже на базарі про це не базікають? — Я не буваю на базарі. — А ваш однорукий друг? — Він там буває, торгуючи махоркою. — Так, він там буває. Але ніяких чуток про перемогу ваших військ не приносить. Політика не його справа. Він торгує махоркою і все. А ваші пацієнти нічого не розповідають? — Ні, — відповіла Галина. — Коли в людини хворе око, їй не розмов. Так, — погодився Шпрингер. — Але ж потім настає радість одужання. В таку мить люди стають балакучими.